Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, në staginuhu, në staghfiruhu. Ma na'udhu lillahi min shururi, në fustinu, min sejati amalina, me yehdi illa, u falamud illa lah, me yudhili l-falaha diya lah, wa ashadhu an la ilaha illa Allah, wa ahdha u la sharika lah, wa ashadhu anna murhammadan abduhu wa rasuluhu. Të ndërurët lezër, së të flasim për një uh, pregradave të Adhurimin të Allah s.t. E kërgratë qëhet menzilët u rrida Kërë qëhet menzilët u rrida e Rrida në gjënë rabët dhe thot të kënaqesh Kërën dhe kortë Thotim në të të të gjithë Kërën dhe kortë gjithë Gjithë të arët që Gratë dhe kërënjësisë është mustahabbe është përqyshme Por kërën Në më thënë kërën dhe kortë gjithë Që është mustahabbe Por kërën në këndra dit Nuk ka treguar sheh volisam minuta e mia, që ata kanë dy mendime në lidhje me çështjen e është detyrë që personi të kënaqet me atë që i jep Allahu subhanahu wa taala apo është vetëm e pëlqyeshme. Ne hum duke bërë pas argumenti që detyra është një të bëj durim. Vaxhi për të bëj durim, por mbi durimin është kënaqja. A e ka detyrë gjithsesu të kënaqet apo thjesht ka për detyrë vetëm të bëj durim? Janë dy mendime dhe ata të cilët thon që është detyrë janë argumentuar me një hadith qitë nuk është i saktë në të thuhet kush nuk bën durim në sprovëtimë, do të thonë sikur Allahu subhane teala ka thënë kush bën durim, kush nuk bën durim në sprovëtimë dhe nuk kënaqet me caktimin tim letë marrë një zot tjetër përveç meje. Por ky normalisht është hadith i dobët dhe nuk është nuk më le të si jap argument. Ndërsa ato cilët kanë thënë që nuk është detyr, kanë thënë që Allahu subhane teala nëna ka urdhëron në Kur'an për të bërë durim, ndërkohë që nuk ka ardhur asnjë urdhër në Kur'an, as në Sunet, asnjë urdhër Në të sinë ne urdhëroj dit kënaqemi, por ka ardhur nxitje. Nxitje për thën, të kënaqur, domethënë ka treguar çash për linë madh ka nëse ju kënaqetë më radh, me atë që i vë Allahu subhanallahu teala. Edhe domethënë sidomos kjo bëhet fjalë që, që është përqyshësh në sidomos në mendimin atyre personave si thonë që grada e kanëësisë nuk u zgjat si fitohet nga njeriu, por është dhurat prej Allahu subhanallahu teala. Sepse dijetaret kanë tre mendime në lidhje me këto grade. Kënaj, që naqish me atë çti thotë Allahu a është kjo domethën një lloj gradë, një lloj udhurimi i cili të sinjë njëri fiton vet apo kjo është thjesht dhuratë për, Allah për Allahu që i jep Allahu dhuratë njeriu apo si edhe ka treguar ibn Qaim që njerëz kanë tre mendime në çështjen do mendimi i parë është mendimi dietarët e Khorasanit të cilët kanë thënë që këndesia është një gradë Dhe mundon është fundi i mbështetjes Dhe një përsa një mbështetje të allohës për në talë Në fundfar kërnaqet dhe që jepë allohë i më dhëruar Edhe si rezultat du më thënë Ajo është një shkaj që fitohet Kurse djetarët e i rakut Dhe mund të atërshë mbështjallë Kanë thënë që Kërnaqësia është për i dhuratëve Që jepë allohës për në talë e njeriu Dhe nuk ka dorën të njeriu Kur si një grup i tretë janë ata të cilët kanë bërë dallim në mes të fillimit kënaqësisë dhe fundit sa, e kan thënë fillimi i saj është ndort njeriu. Kur krajt fundi para. Pastaj frytet që dalin prej saj janë dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët, më, më them kan thënë që kënaqësia kënaqësh me Allahun subhanahu taala dhe me faktimin e tij është është më them prej punëve të njeriu dhe mund të parrihet me punë ata janë argumentuar me argumente të cilat në të cilat Allahu subhanahu wa taala ka lavduruar ata që kënaqen me atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe i kanë nxitur për të kënaqur me atë. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sallam në hadithin e saktë, "Dhaqa ta'mal iman min radiy billahi raban wa bilislam dinan wa bi muhammedin sallallahu alajhi wa sallam rasula". Ato e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit, ai që kënaqet me Allahun Zot, me Islamin dhe me Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam profet. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush thua, mbas se dëgjon thirrjen, domthon, domthon ezanin. Raditu billahi rabbana bil islami dinan bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabia rasula, gufir lahu dhunubuh. Kush e thot dua, thot i fshnier ndih gjunafe. Në këtë dua, domthon, siç e tham, më sipër thuhet që domthon u kënaqem me Allahun Zot, me Islamin fe dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam profet dhe përderisa Allahu subhanahu te gali ka nxitur kjo tregon ndonjë që është punë e arrit. Sepse Allahu mëdhor nuk i urdhon njerëzit apo nuk i nxit njerëzit që ata të bëjnë diçka që ata së bëjnë dot. Thodi ibn al-Qayyim këto dy hadithe të cilat i përmendëm këto janë qendra e gradave të fesë. Këto janë si puna e mullirit, unë që ka një qendër dhe te cilën zhvllon mulliri, edhe qendra e fesë të, të dy hadithe thodi ibn al-Qayyim. Sepse ato kanë të reguar për kënaqen të që duhet ketë njeriu me zotin e ti si zot si e adhuruar, me kënaqen e profetin e ti, sënë Allah a.s. si profet, edhe bindin e ti dhe me kënaqen me fejn e ti edhe dorzimin dhe urdheve të, të saj. Edhe kushja rinjë të të katërta, të, të të bilën në kajim, a i është me Allah, të vërtet së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Lo Rububie në Ti, Rububie në Allahu Rabb, që është sundues, furnizues, rregullues çdo gjëje. Dhe kush kënaqej për shkak se do i japë Allahu madhëruar? Dhe kush kënaqej me Allahun e madhëruar si Ilah? Ku thon, ja, adhuruar, duke adhuruar të Allahun me kënaqësi ndaj Ti. Edhe kush kënaqej me Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem, duke i dorëzuar urdhërat e Ti. Pa pasur tek anto. Dhe ndaj fyjes të Ti, pa pasur domund zgjedhin të to duke lënë disa duke marrë disa a i më të vërtet ka rritu gradën lartë, gradën e sëdikëve, këtë e thotë dhe më thënë Ibn Nkajim. Pasë e thotë Ibn Nkajim? Kjo thotë është e thjeshtë me gojë, thotë me pretendim, por a jo thotë në të vërtet, në realitet është nga gjërat më të vështi i ra. Sidomos, kur kjo përplasën me disa gjëra që bjenë ndesh me dëshirën e njëriut dhe me qëllimit e ti. Pra në të të të të t Në këlloj gradë Në këto loj së provash Del në pash që këj personë ka pasu Të loj gradë në të gojë e ti dhe jo të gjendja e ti Pase fillon ime në kejmë dhe shpikon Qështin e knajqës Në më që njërë të knajqët me zotin e ti Së të dhuruar Në më që të të njësh Allahus për në tala të duash Të kesh frikët Të kesh pres Të këmëshirë e ti Të drejtojshë e ti Të gjitha dhe në të shirë dhe Da të drejtohëm për të kallahu, Suha nëtaëla, që që bënë aji cilë ish i knajqurë me ate që e dohë. Gjithashtun të knajqesh me e qenën e ti zotë në të knajqesh me në gjdove prim që bënë aji me ty, të imë qhtetës hë vetëm ati, të karkoshë ndimë vetëm ati, të keshë besnikëri vetëm të këi edhe besim të plo, të sigurim besimiton të ven të këi të imë qhtetës ati, Kjo thot është një pjesë e kënaqësh me atë që quhet ruhubien e tij, e kënaqje të shumtë me veprimet që bën Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot, këto dy e pufshin thot. E para thot pufshin të kënaqësh me urdhrat e tij, kurse e dyta pufshin të kënaqësh me kaderin e tij. Ndërsa ti jera është kënaqësh me profetin e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo do të thot që ti dorëzohesh urdhave të tij në mënyrë të plotë. Edhe ajtit më parsor tek ti sesa vetë jote. Edhe mos e marrsh ulëzimin vetëm se nga fjalët e ti, do të thon subhanallahu lekuri lëzën do të fjalë, fjalë shumë të qarta, marad, kusht, të gjiti dinë me radhë 10 problematike këtu ku është është tek zbatimi i tyre. Allahu na mund të thotë. Gjithashtu thot të mos pranosh që gjykojë është dikush tjetër përveç ti, dhe as mos pranosh që të gjykojnë mbi ty dikush tjetër dhe mos kënaqesh me ndonjë gjykim tjetër përveç gjykimit të ti. Megjithashtu thot kënaqjesh me fenën ti, e tij, domethën në ligjet që janë vendosur të në ndalesë, që janë vendosur të edhe mos ndihesh ngushtim nga ai lloj ligji që është vendosur të, kush e bën të llojë dhe normalisht ai kanë rritur domthon gradën e sadiqëve nëse e kaktë plot. Pasi thotim ibn Khayyim. Wa ha huna yuḥishuka an-nās kulluhum illal il ghurabā'u fil 'ālam. Qoft këtu thot në këtë moment kur dita lishtundi gradën që ti duon kënaqjesh me Allahu um, subhanuhu teala si Rabb, si Ilah Në që si Zot furnizues, rregullues dhe i adhuruar, të krahiqem në profetin e Tij sallallahu alajhi wasallam, të kënaqësh me fenë ti. pas e Tij, ku të pashënd pastaj do shikohesh i shumicë njerëzve do largohen prej Teje. Edhe pse në pamjen e parë njerëzit gjithë thonë, "Ne jemi krahiqë më të çka ka dhënë Allahu", por ata në realitet nuk janë ashtu. Me gjithë kjo është sepse pretendimi me gojë është shumë i thjesht, kurse zbatimi i realitetit ai është shumë i vështirë. Ej Thabit ibn Quraym, ktu zot njerz do të lënë vetmuar, thot, do ta ndjesh vetëm të vetmuar thot. Në ndjesh vetmuar do këshujë njerz të huaj në këtë botë. Thot, atëherë thot, kujdes os feya ken tstau hish min al-ightrabi wa al-tafarrud. Kujdes, mos e ndje vetëm të vetmuar thot. Mos e ndje vetëm të vetmuar thot, atë huaj. Fa innahu wallahi aynul izze. Sepse kjo lloj vetmie pashallahu, kjo është në të vërtetë krenarie e vërtetë. Që të ndijesh vetëm urtë dinjë kur të gjithë njerëzit do të cilë janë mashtruar. Öt, o tasuhbetu ma Allah taala wal rasul. Kjo është thotë që ti të jesh pran Allahut dhe dërguar i tij sallallahu alejhi salam. U ruhul uns bihi dhe kjo lloj vetmire në të vërtetë ky është shpirti i qetësisë me Allahun subhanuhu teala. Wa wa ridabi rabbina. Kjo është në vërte të vërtetë që të kënaqesh me atë si Zot. Qallojmë adhuruar të kënaqem vetëm. Siç ka thënë profeti sallallahu alejhi salam për besimtar të vërtetë ka thën ka filluar Islami i huaj dhe do kthehet i huaj siç ka filluar dhe ka thën pasoi që Tuba lil ghuraba do të thon jetë e mirë ose xheneti ose pema që është në xheneti që Tuba në shpirt huajt edhe ka thën që këta janë ata që rregullojnë që rregullojnë kur janë prishur njerëzit dhe ka thën gjithashtu në hadith që këta janë njerëz të pakët që bëjë regullim ndër, ndër njërez të këqim të shumët ata që u vindë në të njërë janë shumë pa në krasime ata që i kundështojnë pasaj thotim në në kajim belisë sadiqë këllë më wajgjë dhe mësën i ghtiraba dhe ka halawetë u të nëse më ruha unë kale, Allah me zidin i ghtiraba o e hëshët e minë alëm o unë së mbik thot dhe i person që është sinqert sa e në prek dhe e ndinë të në mund atët cilësin e të huajve edhe e shion në mbëllësin e kësaj thët a i thotë, o oh, Allah mbëj e komë më të huaj mbëj më, më të huaj në kjo botë dhe mbëj që të që të sonë vetëm e ty dhe që të shionë vetëm që të shionë vetëm mbëllësin e të huajve pasaj dhe më thënë ka të rëgurim në kajë Dëmën që kjo dhe gradë e të thamë, një, ka që të huaj të njërës cilët në të kënajqënë në të vërtetë për Allahës më në talë e thotë. Edhe e vërteta është që grada e kënajqësis, ajo është në më thënë efituar në një aspekt dhe është dhurat një aspekt tjetër. Sëpse thotë, kënajqësia është fundi i mështetis të këllotë, dhe në, nëse një person, e, i mështetit të Allahë më të vërtetë fundi i pushtetit të frytit, i pushtetit është që ai do të kënaqet me atë që jep Allahu subhanahu teala dhe, dhe do ta dorëzojë çështën Allahu subhanahu teala të gjithë. Por, nga që arritja e kësaj grade është vështir, edhe e vështirë dhe shumica e shpirtrave njerëzore kanë të vështirë ta pranojnë atë, Allahu subhanahu teala nuk e ka bërë detyrë atë dhe e ka lënë atë, domethënë të, të pëlqyeshme nga mëshira për krijesat sepse normalisht shumica e njerëz duken arrin dot atë por i kanë nxitur njerëzit të arritin folë grade. Dhe ka treguar që shpërblimi i ati që kënaqet për i Allahu subhanahu wa taala është që Allahu më dhe u kënaqet për ti dhe kjo kënaqësi për i Allahu subhanahu wa taala do të thotë që ai domoshta ajo është më e madhe të gjithë xhenetë çka brenda xhenet. Dhe thotëm në qaim pastaj. Një përshkaqe më të madhaja që nxit njeriu ose ose që e ndihmon atë që të ti të kënaqur është që ai të zbotojë rregullisht çdo gjë që e çon te kənësia e Allahut subhanetoe ala, domthonë që e bën që Allahu ta dojë këtë person të ti të kënaqur për ti. Kjo lë gjethë ato të çojnë njerin në gradën e kënaqësisë, si këtë kënaqësi të për Allahu subhanetoe ala. Pastaj thotë Ibn Qayyim. I kam thënë Jah ibn Muadhit. Kur arrin njeriu gradën e kënaqësisë ose kənësisë, thaa kur ai qëndron me veten e tij në katër, në katër gjëra. Domthon, ai do të qëndron me veten e tij përpara Zotit tim me katër gjëra. Dhe para gjë, i thot Allahu subhanuhu teala: "Nëse ti më jep, unë përnoi. Nëse ti më ndalon diçka, unë do të kënaqem. Nëse ti më le, unë do ta adhuroj. Dhe nëse ti më thret, unë do të përgjigjem." Don, no, kjo është thelbi i adhurimit. Nëse një person e bën këtë gjë normalisht Zotin Allahu subhanuhu teala graton e kanë ici ndërsa junedi Allahu mëshirov ska thon. Kënaesia është Junedi ka thënë kënaesia është, ka është njohja e vërtetë që hyn në zemër. Dhe kur kjo njohje e prek zemrën më të vërtet, ajo e çon ju në kënaesi. Dhe kjo vjen domethën kur njeri i njeh Allahun subhanahu wa taala, atëherë kjo çon atë te kënaesia, te njohja, Allah, njohja Allah, e Allahut, njohja e Allahut, por atë çon te kënaesia prej tij. Pasetudi al-qayyim që gradë e kënaesisë dhe dashurisë në Allahu nuk është sigrat e afrikës së shpresës. Granda e afrikës së shpresës janë 2 grada që janë të nevojshme të dynjash, ç'i personit të ecë për tek Allahu subhanahu wa taala. Kurse grada e kënësisë dhe dashurisë janë grada të cilat e shoqërojnë njeriun këtë jetë edhe në botën tjetër edhe kur dal për Allahu subhanahu wa taala në gjykimit. Ka thënë Ibn Atha Allahu mshirroft, "Fot er ridha sukul qalbi li qadim ikhtiyar Allah li al-abd anhu ikhtara lahu al-afdal fayarza bihi." Fot kanësi është që ti qetësoj zemrën e njeriu të taktimi një herësh me Allahu subhanahu wa taala për të, edhe të besoj që Allahu më dhuron ka zgjidhur për të më të, më të mirën. Prandaj kënaqet me këtë. Pastaj do t'ju ndajm. Kjo, kjo lëkënesi e përcilin ka folim ne ata. Kjo është kënaqesh pre, të kënaqesh për të kënaqur me atë që të ka dhënë Allahu më dhuron. Ndërsa të kënaqesh me vetë me vet Allahu subhanahu wa taala, kjo është grat më e lartë dhe është më e mirë. Dhe Dhe më dhe, nëmërish, ka të dhëllin shumë madhë Me një personë i gjikënachet Me atë që jebë i dashuri ti Dhe me atë personë që i kënajë me vetë dashurinë ti Në që nëmërish, që i pari është i knëchur Sëpse e i ka rrër o të intereset e ti Kusë i dytishtë i knëchur Dhe më dhe sepse e i në dëvërtet Ka rritë i kënajësi në Allahus Pasë e thëtëm në në këjim Hëtë tem Nuk do të thot Dhe më d Çi të jesh i kënaqur do thotë që mos ndiejsh dhimbje, dhimbje në as provas. Por disa njerëz kanë thënë që të kënaqësh do të thonë nuk duhet që të ndiejsh dhimbje. Edhe kjo logjë mosnjëra dhimbje, kjo është e pamundur, për këtë arsye thotë kënaqja nuk është si gradë, për gradave të adhuruesve. E kanë mohuar si grad. Por kjo s'është saktë. Do të më qejnë përkundraz, do të thonë njeriu mund të kënaqet e megjithatë do të më ndjen dhimbje. E kjo është normale. Qëllimi është që njeriu kur s'po vëdhet mos e urrej atë që i ka dhënë Allahu subhanallahu teala ose mos e urrej, do të thonë nDocaktimin Allahu më dhuruar, edhe pse mund të urrej vetë ato të këqija. Për shembull, një person kur pi ilaçin. Ai shpirti i vet nuk mund ta dhoi ilaçin që është i hidhur, sa shumë i hidhur, por ai e don dhe e pi vetë në dorën e tij atë ilaç kur ai e di përfundimin e të mirë që ka ky kë ilaç. Kështu që ai në të vërtetë edhe pse e urren në momentin e parë që e pinë A i shiknaqë më të dhe ilaxi, sepse A i përët për ti shërim E dhe besim tari në më dishtë E dhe besim tari gjithështu Kënaqët për Allahusë Sëpërnatale, edhe kura Allahu i madhuru i dhërona ti I dhe jem një sprov Edhe pse A i është, dhe më thënë, i shetsuar Ose është, dhe më thënë Këtush jo mund anë dinë urrejtë ndaj të më të keqes në provave të morrad, por ai nje di kënaqësim ata që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotën al-Qayyim, dhe fryti i kënjesis është që besimtari ti jetë i lumtur për për Zotin e tij, ti të lumtur më atë që që bën Zoti i tij me ta. Pastaj thotim al-Qayyim, thotë kam parë Sheikhul Islam ibn Taymijen, Allahu mëshiroft, në ndër edhe e thot, po më mendoj e së kur po i tregoj e ti të shka, në andër, po të po i tregoj e ti shka për punë dhe zemës, edhe po e lefëdroj e që këshë punë shumë mire, më mire me radhë, e nuk kujtoj se për shfar po i fliset, e shqithot që më në kaim, pasaj e thot, kursa i më tha, më tha kështu, kursa unë tha, rruga që jam zjedhë për vetën ti me është, e unë jam i knaqur, jam i lumtur, me Allahus subhanu ta'ala, Edhe ose thot një, një më thaf një lloj fjalë të ngjashme me këtë thot. Dhe me të vërtetë thot, kjo ka gjendje ti në jetën e ti thot. Duket qartë kjo gjëje për ti thot. E, vet gjendje ti e thret thot diçka të till. Po ta shikoj si thot vet Ibn Qayyim kur ishin të shqetësuar shkonin të çequlsen te mëtejmi thot. Edhe sa e shikonin ata thot. E sa djsonin fjalët e tij thot na lërgon ta Allah çdo gjë që ndjeni në zemër. Sprov, burg, baçal burg. Na lërgon ta Allah çdo që ndjeni në zemër. At pasai men e qaim ka treguar çështën e, domethën mirë përdorimit të kënjesis. Dhe ka treguar fjalë një drejtari i cili quhet Luase ti, thot, mos e lër kënjesin që do të përdorë ti, por përdore ti po ata. Dhe ka për qëllim këtu me këtë, që njeriu mos ket synimin e tij për të arritur disa grade, që t arri t t të arrihet kënjesia as thua të lumturin se botë, por të ketë qëllimin vetë që të arri të kënaqet prej Allahut, që të arri kënjesin Allahu subhanallahu teala, që Allahu të të kënaqë për ti etali lëmturinë e ahiretit. Edhe normalisht kjo lë një çështje, nuk ka të bëj vetëm me kənësi, por ka të bëj me të gjitha adhurimet e tjera. Prandaj besimtari që dhon Allahun, agjiron falet jo për të kënaqur vetë. Edhe pse kənëësia është dhuratë për Allahun më dhuruar, por e bën të dëgjoj për kənësi Allahun. Edhe Allahu më dhuroi pas sa i dhuroon atij kənësinë e kësaj jete. Përpara kənësisë së hijë dhe kjo është më shpërblimi i shpejt që i jep Allahu subhanuhu te ala besimtarit. Ka thënë dhunnuni Tre gjëra janë shenja e kainicis. E para është ta lësh zgjedhjen thotë ta lësh zgjedhjen përpara se ftimi. Do të thonë ti lësh zgjedhjen në dorë Allahu subhanetauri që zgjidhëi për ty. Është fjali kur binni isprov, mos u përsërit më bëri Allahu kështu s'më bëri kështu. Thotë ta të mos e ndjesh hidhtin e caktimit, thotë. Do të thonë që në fillim fare para se të di caktimit ti lësh në dorë Allahu subhanetauri. Pastaj kur di caktimin, mos ndjesh hidhtin e saj, edhe pastaj thotë të ndihesh më mbarë pa se të ndihesh dashuri ndaj Allahut subhanuhu teala në brondinë e provës. Domthon, kur ti zgusë provo të ndihesh dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala. Sot këto të vërtetë domthon këto tre janë shenja, shenja të vërtetëta të kënajsë të qu personi i kënajur me atë esit, që i ka dhënë Allahu subhanuhu teala. ë i kanë thënë Husenit radhiyallahu anhu. I ka thënë dikush. Qote Budher radhiyallahu anhu ka thënë ë varfëria për mua është më dashur se sa pasuria. Edhe smundja është më e dashur mua se sa shëndeti. Dhe i tha Allahu e mëshiroftë Ebudherrin, kurse un them: ala, "Ma nitekele ala ala husni ikhtiyali la lahu, lam yatamanna gaira ma khtarehu Allah." Do Thot, të thotë kush mbështetet tek zgjedhja e mirë e Allahut për të, nuk ka për të ndërhyrur asgjë tjetër për shkak të asaj që ka zgjedhur Allahu për ta. Do me kjo është në të vërtet grad më lart. Thuaj se un më pëlqen më shumë frija se pasuria, kjo është më e mirë, por Sojëshunë kam në mendor, gjithëndaj për muçadoi. Domethënë që ti je kënaqur për Allahu, çotja pa Allahu, kjo është grat më e lartë tek Allahu Subhanu Teala. Gjithashtu tregoj që fuddhelim në yadhi, i ka thënë bishul hafit, të kënaqesh për Allahu Subhanu, grat e ridhaz, domethënë është më e mirë se zuhdin dynjash. Zuhti çdo të zot. Por më, më që ti e pëlqen diçka dhe largohesh nga që dëshon tash të rris tek Allahu Subhanu Teala. Kur të rritba, do të thotë që ti ato që e le për dynjash, ato pjesën që ti e le, Elë, më qen si do, më qen nuk e lejoj për shkakun që un po e lejoj për hir të Allahut, edhe pse e dua më radh, un që Zoti ti e kupton shë një njeriu, edhe pse po e lej, po prap ka i far largohet për sajt, domthonë, nga që ka frikë mos e mashtroi hyjja. Kurse e shiknaq për Allahut, ai është më lart. Ai ka rritë llo gradë që nuk shihet sot fare për sajt, nuk apo jo, domthonë në dhëja për të është pavlerë fare. Edhe shiknaq me atë që Allah, pasuri, varfëri, varfëri, varfëri, varfëri, i pa Allahu, nëse e pa pasuri, më pasurinë, nëse më varfëri, më varfëria, janë të gjitha. Pasoi thotë Espirtu Burhman për fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Es'eluka ridhā ba'd al-qadā'. Kërkoj thi, ty të më dhurosh kënaqësinë e masaktimit. Dhe i the tha, sepse kënaqësia e paraqaktimit është vendosmëri për të kënaqur, kurse kënaqësia e pasaktimit është kënaqësi e vërtetë. Domethënë një person kur do të pajë arsprova, thotë unë më kënaqur. Ai në të vërtetë nuk i ka ndodhur asgjë keq që thotë të kënaqësoj kënaqë. Epo ai vendos që mbasi të sqrrohet të kënaqet, por mbasi të sqrrohet në vërtet, atëherë po që se kënaqja ajo është kënaqësia e vërtet, për e ciles njeriu domun arrin atë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë dikush tjetër në, domthonë shpjegimin e kësaj, ka thënë ë ridha irtifal er jaza fi ayy hukmin kan. Ja që kënaqësia është njeriu ta largoj atëa frikën në çdo lloj gjëndje që jetë. Domthonë mos tremesh për asaj që i tep Allahu subhanahu wa taala, kjo është në vërtet kënaqëshmëri që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kurse disa të tjerë kanë thënë që kanesia është që njeriu ti presi ligjet e Allahut subhanahu wa taala me lumturi. Normalisht kjo lloj radë nuk është grad e lehtë, kjo është grad e rëndë, por ne dhe çka them në kainin që kjo është e pëlqyeshme, nuk është detyrë, sepse jo çdo kush mund ta arriete. Kurse disa të tjerë kanë thënë që kənësia është i personi ti i qet në zemrën e tij për asaj që i vjen prejacaktimit të Allahut subhanuhu teala. Umaymun Khattabi radiyallahu anhu i ka dërguar një letër te Musa Eshariudi ka thënë. Fa innal khayra kulluhu fi rida, fa al-khayru meema dhasht e kənësia, fa inista ta tarza wa illa fasbir. Do të thotë ke mundësit të kënaqesh, por të qet i Allahu, ajo është më mirë do, dhe. dhe nëse nuk e mundi ato të, të, të bëj durim. Thot. E djetarë, në dietarë në lidhje me provat ka ndarë ka ndarë 3 grade. Grade e parë që është detyrë është durimi. Dhe kjo është detyrë për të gjithë njerëzit, nuk por jashtë për çfarë askush. Grade e, e dytës kënaqesh me atë që të vullallahu subhanahu teala. Dhe grade e tretës ta falenderoj Allahun mëdhoruar për atë që ka vënë. Stërgohet një një person e sprovon Allahu subhanahu teala. E sprovon Allahu mëdhoruar, edhe i lut Allahu Allahu ma largoj. E thuhet që shikon në ëndër ose diçka të ngjashme me të i thotë dikush që dëgjoni Zot sikur i thret për Allahu subhanahu taala që i thot tim kërkon që un do të mshiroj duhet të të, të, të larguar nga ajo gjë me të cilën un po të mshiroj duhet të largu nga mshirimi sepse Allahu subhanahu taala më anë të provave e pasuron me gjunaftë e mshiron ata për ne dhe dietaret më dhënë që të mshiroj Allahu rahma nuk do të thotë që ju do të zos për vao por do të thotë që Allah i mëdhuruar i jep pafundim mirë besimtarit mbasi të provohet dhe i fshijnë ati gjunaftët Edhe në fund ka thënë Abu Uthman al-Hiri, Abu Uthman al-Hiri, ka thënë që për 40 vjetësh, që për 40 vjetësh thotë, në çdo gjëndje që më ka vendosur Allahu, thotë, unë nuk e kam urryer atë, thotë, edhe në çdo gjë që më, që më ka shnerur, Allah, kam qëm ka shndrrur Allahu, nuk e kam, domethënë, urryer atë gjithashtu. E kjo tregon domthonse çfarë gradi të më më se gradë dhe lartë ka rritur një njeri që ky domthonë e ka ndar me një etikë të kënaqur me çfarë do gjë që t'i jap Allahu subhanuhu teala. Normalisht kjo është një gradë e lartë të cilën nuk ka rënë as dhikush kur sallallahu ja anhu më dhurou që Allahu smëton ta adhuroj këto lëgrat të lartë. Shkurtimisht, do të thotë kjo është tema e sotme. Para se domundesh të do të tregoj diçka lidhur me msimin e të nesërm, punesa kam një udhtim për këtë arsye, domethënë nuk do nuk, nuk bëjmë sin do të nesër, do të vazhdojmë inshallah msimin vazhdimi pas ditën e më dielë, javët që vijnë si rregullisht. Si Më thëndizën e nënejesëme, nuk kemi mësim për është se kam një otëthim. Allah o shpëllet mjë. Mërdro? Mërdo no, shpëllet mjë. Allah o jo leze di, sëmërën Allah, e që aje që në dutë në shqetsoj në e vështë, sëmërën Allah, thejmi gjithë të gjëra, që aje në shumë bukraf atishtë, edhe në gjëjmë gjithë të gjëra. Një problematika është, ku jemi ne në zbatim në këtyre? dijp sdi di di di di shumë. Domethën ajo është e dobishme shumë dhe i zgjon njeriu, i zgjon njeriu domethën atëa dinë aty lidhim me Allahun subhanetauala. Por normalisht aty domthoni bëhet detyrë dhe zbatim i dhe saj. Kjo nuk do të thotë, kjo nuk do të thotë që njeriu i cili nuk di, ai nuk ka detyrime. Por ku do zeh i cili nuk di, ka për detyrë të mësoj. Në momentin që ai nuk mëson, atë bën një gjënof. Ai më ju navin plot, nuk justifikohet ato duke thënë unë nuk e di këtë lloj çëje, sepse vallë e mëdhruara ka mundsuar për hapjen e dijes. Ai ka mundsuar njëri që të mësoj. Sikur se ka ka kohë për dhjënjë, mësoj dhe Allah, uspërënë, të mësuar dy njan, mësohet edhe fenë e mallë spontane. Ato zbotoje ato. Po qëllimi është që masi njëri mëson vërtetën, a i ka të mëson të vërtetën, ai ka bërë të dy ta zbotojë. Edhe normalisht ky është fryti, fryti domethënë i i dijes. Fryti i dijes është puna. Edhe fryti punës përsa e është që, që besimtarë edhe më thonë të rrisë besimin e ti dhe të iftoj njërzit në këtë punë që a i e zbëton vetë Edhe Shihulisani të mi e Mije ka të rëguar dhe mund që djetarë i vërtet është e i cili djetarë i vërtet dhe i sinqerë të është e i cili e mëson të vërtetën E zbëton në të dhe përsa e i fëton njërzit në të E lusë Allah në më dhëruaj që këtë dhije më zbët argument këndër në eshku të bët më në argument për ne Në këtë dhija a keni ndë i për tje Shënë për imë, nështë të e nështë Kënë Kënë Kënë Nështë dimoni të bërë Bërë në Tresesh dhe Kënë Kënë Kënë Kënë Kënë kënë në gjëman që e dhim Që zbët me pasurit Këtë kemë gjëman që është nuk e ka si si i mamë, të sikurt Si përna imam Si do të dhe këtë një mëtrasën Ta shi a i që a i që është sikurt që kjo është e të let në mërishë ati se lejo që, që të bjerë në ta sepse të primë namazë Këmësa i që nuk e dhjë është vetë i hutuar dhe e cëmë pasë i mamë pasë të bëjë se vëseshe me imam e më më më më më rapa E qartë nësërë Sepse shtimin namaz nuk lejohet. Normalisht do të na sa i bë seshë, tash imam i ra, do më në rast seshën e tretë. Ti e të mbrapa dhe ti e di që po më seshën e tretë i sigurt. Atë ti mos bën seshë. Mos bën seshë mështri. Prit. Ja, kjo s'është më harë, kjo, ai po, ai vjen kundër të vërtetën jo ti. Dhe një, i. A kjo është çështja domthon kundërshtin e vërtetë, do të thë që nuk varet. Po jese kundërshtor të vërtetë, nuk nuk nuk ndiqet ta. Kënë nëse regullat nuk dhikjet në ta Nëse ngrit e një rëkat pëst Nuk themi përshonjë që po jopë du të mendik imamin Jo, s'ka Po që i se ngrit një rëkat pëst I ri ullur, thë subhanallah oh, Po këto që janë dhe kranë tënd A të ndjekin imamin A ta që senë sigur Në ndjekin imamin A ta që senë sigur të ndjekin imamin më A ta nuk, nuk kam për të të dhikë ty Të të, të shëni imamin Në ndjekin imamin A ta i senë sigur Sëpse në domethënë shembull për të tjerë që do të hecin mbas ti. Ata kanë justifikim që lecin mbas ti kur ata vetë janë të sigurt sa kanë bërë. Personi që është i lirë nxjerr. Ka. Dhe sa radhje se di punktaini tosh që këtu na vjen si prova kushtojnë edhe kitotemia apo dhe po. Masi, atë kanë më të. E morrën së fytyën. Me probleme. E morrën së fytyën. Ibn Qayyim thoshte ne shkrimtë e Ibn Taymiyah kurse ne ku dhemi e di çka ka thënë Ubejkë ka thënë çfarë shumë mave radiuallahu kur dĩç profeti sallallahu alejhi dhe selam tha o njerëza kush ka adhuruar Muhamedit ta di se Muhamedi ka vdekur tha kurse kush ka adhuruar Allahun ta di se Allahu është gjallë nuk vdeskur po ti bën një pyetje një erë më parë Ibn Qayyim shkonda te Ibn Taymiyah pse po ke të njëjtë ku shkonda kë taku shkon ekipet e mia që Allahu më dhuron i dhuron këtë lëgjë normalisht ideja është kjo valla mos që... më thë që në tekstën e dytë, unë nuk e pyet ndonjëse në tekstën e dytë. Po. Edhe unë ta tregova këtë tjetër më tadi. Si. Ideja është domethënë dhe që subhanallahu a kjo është për Allahut, valla është për Allahut. Allahu më dhuron domethënë të dhuron momente të vështira kur ti nuk e kujtohesh të, të hapai nga nga stoprit më ndërton. Për të do do, do sinqeritet për Allahut. Po shemoj siko varesi si e kupton një shembull sepse por shojën bën të mira shembull se punëti ju nuk ka parë ndonjëherë. Është shembull se punë vetëzvet nuk ka parë, në kornë ti jo herë. Në kornë ti, në kornë ti nuk ka pas. Isha e gjëja që ban, e çfarë nuk gjëja që ti e thënë i kuptues. Isha durorasa durorë mund të jam vera, droga e. Kto e ka thënë Muhamedit? Tjetër, tjetër. Muhamedi pe çfarë ai do vinia. Ti ma mëdika vdegor Në vijin 221, ku se i bëndë temje, ka vijin 728. E, po, ja, ta janë dhe për ne, se më të për ta. Po, edhe përne, e të punë, më janë dhe për ne. Në kemi dhe më shumë, bële, u tonë. Po, të duam. Në në partikus, në partikus, në partikus, në partikus, Ta, dhe dhe dhe të të të të për muslimanë për gjithësi Shiko Ajo, dëmë të në ndi Ajo, cilësit huajve E kanë shpegut djertarë dhe kanë thënë që ajo është disa grata Për në kanë thënë këshu Ashtë si mazveni, si mazko Je, je, vello Në gradë e parë një muslimanë janë të huaj në metu meterve Dhe popoj të janë huaj Sëpse, dëmë të në të vërtetë Shumit se njërës e në të humërë, qërët? Ta shi, e të ka dhe një për djetarë, e të ka tërguar një shefët, një kasetë shumë buërë, shumë i shumë idealizeshme, shumë, shumë i shumë, shumë i shumë i shumë. Musimanët, në me të popo janë të huaj, sepse nga një minë në që jenë dhe në përgjëhnem, i bi i huaj, po si bi. Ashtë. E dyta, hëtë ehlisonetin dhe nëndër musimanët janë të huaj. Edhe ata djetarë të cilë të zvatojnë dijen e tyre Ndërkëta djetarë në të huaj Edhe ata cilë të bëndurime dhe iftojnë njërësit të janë Në komë në të huaj Dere sa qëkoj qërësha për asajnë në pak, pak njërës Në gishtën të dorës Në më të njërës i punë i për të njërës Në gjithë historinë në njërzimin në shumë pak Në të huaj me gjithë kuptimit e fjalis Në të në gjithë aspektët Pra ne, kjo, Në varen që a grada ka rrit njeri, shë huaj më krasime disa të njerë. Në sa më i huaj të njeri, në më në në aqë më afra allotasht. Kjo shkupëtimi huaj. Po bajt fjallë, më në në, kur a i është brëndë e kufive të zvërtajetës. Në vjetit i huaj, sepse ke, rëmërrisht, ke lëdoj humbjesh, humbjesh kam fund. Edhe përdej se, përvejtë së nëm ka të dhejnë që, Islamit do kështet për sërgjuhua i këtë regon në që këllitë sisje dhe në ndështovat e njerëzit. Dhe kjo është më dhe shëmërtet sot. Shëmërtet. Që gëndë nëri musimane dhe më dhe më dhe më tërë Allah. Shumë të vëtu musimane. Shumë të vëtuar. Në probleme të tyre, në halëve të tyre. Në i Islamit. Më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m Sa minuta ose sa gjysmë orsha ose sa orë prekuposh ti për, për fen Allahut në ditë? Madje një javë, madje një muaj. S'ka para e dytë. Ti domosdën si njëri jep për dynjan tatë parë të mabë. Një gjithpan për dynjan e jetë. Madje gjith gjithpara antiqesh, u për dynjan tatë jetë. Atë punon ti. Subhanallahu, besimtaritë të besimtari, vërtetë i vjen turp për Allahut, i vjen turp për Allahut, thotë unë për dynjan tim po jap kaq, po për për, për Allahun sa po japun un kë por dia nuk tregom ko prac. Kurse per Allah thënë po nuk kam, jo po kthej, jo po andej, po nuk kem ç't bëjm, kemi halle. Don ton. Tamajish një ajo doon ditë e do huaj pastaj. Fillom duke ardh duke ndiej vetëm të huaj. Dhe, sa më huaj të ndihet vetën aq më shumë do. Do të jetë më afër Allahs, po. Sidomos në kohën e sotme që fitnet janë shtuar shumë, fitnet janë shtuar shumë. Edhe sa vjen ditë ditës si njeriu fillon të dallon disa fitnën tëri sikish dallon më para kur sa i porsojë që si do lund do të fitën të gjithë kohën normalisht ai ishi verbër. Si do Hasan al-Basri i ka thënë një fjalë të madhe, thotë, kur kur vjen fitnea, atë e njohin vetëm dietarët. Edhe kur largohat e njohin të gjithë. Kur ti i porsë normalisht, ta njohin të gjithë, thonë, "Ai mori, ajo e mori çka desh çka deshën për të marrë." Kalojë, i mori me vete, çka kishte për të marrë, mori me vete, Footin, gjinavet, i futin gjynav dhe ishte për të fut. Pasë kur ti e ta njohin ata. Çershja skuzhën e parë zot vi që mos bjerë në të, mos zhytet në atë gjyrof. Kjo është është ja. Edhe problemi është që fare fitne, ku si fjalë duket e frikshme për njerëzit, por në realitet ajo nuk e frikson fare njerëzit. Pse? Sepse ajo në realitet nuk është e hidhur, ajo është e ëmbël, ajo cilë të vjen në formë atë cilat don ti të kupton se si të vjen fitne. Vetëm nëse mund të fare si konventën tonë më që kjo er në humner, zot ndaroj. Inshallah shef, saktë. Inshallah shef, inshallah shef. Inshallah shef. Ka qala për tyrë pasa që mburrën më të. Është e duaj se u bën diçka e mirë. Zoti na roij. Ne jemi të huaj, fatikisht ne muslimanë sot nuk jemi huaj. Ne jemi muslimanë. Po kjo është ideja që ti ish huaj, nuk do të thotë ti je huaj kur ndërrimi qafirëve. I huaj dhe dhe së zbatoj, së edhe ndërmjet të tyrë cili zboton sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kur në zbatojimin e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam njeriu është i huaj valla. Shikoj shumë se njerëzit janë shumë larg sunetit. Shumë larg sunetit në shumë çështje. Shumë larg sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam në shumë çështje. Shumë për njerëzve. Të pautë ato të cilët unë zbatojnë sunetin profetit profetit sallallahu alajhi Prof. wasallam shumë gjë. Ka gjëra posajt që i ke këto muslimanët thotë normal, normale fare. Edhe pse ato nuk vërtetin kënd mirë, fol. Hah? Eh? Ulux i si madh. U duhet të bashkë bashkë, nuk ka ti të shoh, kum ka ti të shoh, sa jepu e varto. Vëla, kjo është pjesa e dashurisë së dhunjas, valla, ç'ka ç'mund, ç'mund të them, kjo është pjesa e dashurisë së dhunjas, njeriu i dashuruar pas dhunjas, ai fillon bose i jep për dynjanë, i jep, i jep, i jep, i jep pafund. Në një kohë që po ti jep ato për në dhunjë shpirtin e Allahut, do të kishë vituqën e sin Allahut më të. I jeta për dynjanë, edhe për vitin s'në ka treguar që për çdo gjë që shpenzon një euro ka sava. Vetëm për këtë dhënë, ka thënë, domethënë vetëm për ndërtimin e shtëpive. E vetme gjë, për cinjë një euro nuk më sava kur shpenzon, është ndërtimi i shtëpive. Është vetme gjë për cinjë një euro më sava. Më madje treguohet transmeton e Budaudit, që profetullallahu sallallahu alaihi ve sellem kaloi pranë një shtëpie dhe pa me kupol. Shtëpi me kupol. Konëti. E tha kujt është kjo? Pa finalit. Llogarit. Ku është finali me xhisën e profetullallahu sallallahu alaihi ve sellem, profetullallahu Nuk e ktheu kuvon fare. Tha i selamulejk mi O Resulullah. Faqja lloqe mbytyr dkur O Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe pervizën se këto puchi fare. I tha ata çka ka dërguar me lutje mërzit prej meje. Tha i pa ku polën tënde i tha dhe prandaj mërzi prej teje. Edhe vajja e prishin. Ku kaloi një ditë për jetë sallam. Kur kaloi një ditë tjetër dhe pa, tha ku çu b okupola, i thante që, që, që kështu shoje mori veshit i çmërzit dhe vajja e prishin. Tha Zon, për Jezus sallam që njeriu do durtoi për së dunjaja, ajse ka nevojë thotë. Ajse ka nevojës shoj udhfar kur fillon një ndërton vila i shton një shumon e i bën me të thashë edhe gjëra të zbukurime oh subhanallahu thu si ka ka njëriu me marr më ka shumë gjëra e pastaj kur filli vjen puna për për për përfituar diçka dije saka vërtet thonë unë nuk kam kohë nuk kam kohë kur s'dojan vetë e zbukuron e stokon e rregullon e kujtohu nuk u s'isha vëreni që pastaj ka shumë gjëra këtë do të thonë zë har vesul du duat duat tulla po rrisuati me pasojë kujt të çaj nda gjë të tjera apo me lale me lule me të thashë di vindohesh sa shumë shumë shumë shumë gjë vallahi mira hadithi që po ndran ti s'ka gjë s'ka mosë S'fi bollsë mund bëhet edhe ti është nuk ka nevojë të bësh në pllaka Mund ta bësh edhe të bëshën bash Shikohet, për sa i përket xhamive, domethën, për sa i përket shtëpisë së Allahut. Shtëpia e Allahut është vendi më i mirë i cili ne në përgjithësi ne duhet kujdesemi. Ne do të bëjmë në formë më të mirë, por mos që mos kem të probleme më radhë, kupton? Pra un them, përderisa të nuk ka zbukurime, zbukurime po tas, them se inshallah do të bëjmë në formë më më fuqishme, që mos të mos të luko ndo që mos mos bjerë më radhë, kupton? Kur ne do të tregomi kaç kydezë për dyllantin ton, për shpinën e Allahut ose ti më jepu do të më bëj kaç, do të më bësh ullim, zëran lekë do marr. Bëla, tamam. Bëj tamam. Ha. A je bashkim dukrinë në xhami. Si thon thjesht Lale lule. Dukuri apo? Mund të ndajëni shumë me gipsë në qyra shumë në lokaleve. Ka. Në çast. E kemi thënë se kjo është edhe luksiova. Fashën e luksit. Nuk ka nevojë bujë tilla. Nuk kanë bërë të thjeshtë, është rëndësishme të bëhet në formë tillë që mos fusi shiun, mos fusi erën, të truri nga çftohtëti në nxehtëti, domon që, bëjtë që të bëhet diçka normale që besimtar ku trin toti, domon mos mos ketë çftohtë apo nxehtë. Domon? Se më di çka? Ha. Se më madh jam i vend na larash. Si? Unë më madh jam i vend. E di. Unë kam pa ato. Ja që është e vështirë tonë. Ja skeçoso. <laughs> a kemi mëranë aty ana në shkëter. Dhe po mështica, ajo mështica është është lule po. Unë kam parë vetë do xhamia të tjera, domodin xhamitë të tjera subhanallahu janë luks, luks shumë i están... madh me marmerë, të tash, i bëjnë tash kanë filluar i bëjnë edhe xhamit në dy safe dhe dy safe të tjera, kanë vendosur rrugit super marmeri, domodin që e kanë lënë bosh, thjesht vetëm për të qenë të kalojnë njerëz, thonë. Në ndërkohë bëhemi që mos mosh flutzu. Falem Allah y dimon y mituaj për zotën më jemi tuaj. Mersë nxjerrim nga ato mobilët e janiet të Istanbulit, janiet e vjetra, njeriu butohet. Për luleve, për bukurimeve, e do të shkrimesh. Dallimë me tyë në me të kishave, di kush është? Vetëm se nëpër kisha ka ikona, ku ato s'ka ikona, ka vetëm lalë lule, kaq. Ky është dallimi. Jë shkojmë bonëse punë kishave. Kjo është tamam ajo që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, që të ndiqni rrugën aty që kanë përpara ju ushtot pran për pran thot, derisa kur thynët e vrima e hardhucës do hynë moshtyre. Janë dërguar Allahu, kush janë këta që do ndiejim, çifut e krishterën e dha kush për veshëtyre dha. Kush për veshëtyre? E shikoj se mos janë sikur janë muslimanë as apo për krishterë apo çifut apo për qafia Allah. Domthonë u duket sikur Islami vërtet është ai Islami i cili përpiqet diet sa, ma afer, sa ma afer më afër, sa më afër domthonë botës perëndimore. Ai Islami i cili domthonë e parnon perëndimin me, me gjithë ato pisslliqjet e veta siç është ashtu në formë e prallemë për për për të të të bëndë të tolerimin femë, radësit, në, fem, në dukem sa më në të modernizuar.